Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregård, Rikki Foss og Marie-Louise Toksvig. Vi begynder lige med en advarsel, som kommer fra Østjyllands politi. En dyrlæge på Randers-egnen har fået stjålet en taske, hvor i der ligger øh, noget forskelligt medicin, man bruger til dyr... Øh, og, og hvis man skulle finde tasken ved tilfælde, så kunne man blandt andet kende den på, at der også ligger sådan nogle små pile med lyserøde halefjer. Det er jo bare nogen, man bruger, hvis man skal kunne bedøve dyr på afstand. Det skal jeg ikke kunne sige det. Øh, og man advarer kraftigt imod, at nogen skulle finde på at tage de her stoffer. Det ene er noget, der i, i politiets beskrivelse hedder ketaminol. Jeg tænker, det er ketamin. Ikke? Ja. Jeg ved, Rikki, at det har du en vis erfaring med? Nej, det har, det har jeg vist prøvet et par gange eller to. Men er, er, det, ikke, er det ikke noget med, at det er man bruger til at bedøve heste? Jo, det er, så man kalder det bare for heste, hestebedøvelse. Det er, præcis det, det er præcis det samme redskab, du bruger til at bedøve en hest, hvis den skal opereres eller der er noget galt med den. Okay, og det har du så taget for sjov? Jeg, jeg, ved, ikke, jeg ved ikke, hvor sjov det var. Jo, det var det var rigtig sjov dengang. Men øh, ja, jeg tog det både for sjov, men jeg tog det også, fordi at jeg fandt ud af, at det gav en virkning, som var ud det sædvanlig. Og når, man er og når du ser ud over det sædvanlige, fordi, du havde en vis erfaring med alle mulige andre stoffer også, ikke? Ja, man blev ikke bare skæv, man blev ikke bare høj, og man fik ikke bare den her glæde der. Man kom ind i en helt anden verden. Du kom ind i en lille bobbel, hvor du ikke, altså... Du, du kom bare væk fra der, hvor, hvor du var. Så du dybest set blev en bedøvet hest? Ja. Mere eller mindre. Ja. Det, det stof, der er blevet stjålet, og som, som politiet advarer mod... Øh, i, og det er et eller andet sted i eller omkring Randers, hvor præcis det er, det ved man ikke... Det, det er så mange, mange gange stærkere og synlig end, end det, der ellers bliver brugt. Så det er, advarslen gælder altså, at det er livsfarligt at tage de her stoffer, hvis man skulle finde dem. Jeg har også faktisk erfaring med, med ketamin. Det rækker sig så ikke til at prøve det ligesom rigge, men jeg husker en gang i, i politiet, hvor kom ned på sådan et... Øh, det var sådan en, øh, en form for sådan et undergrundsdiskotek, der var lavet, og så kom vi ned og skulle lave sådan et øh, bevillingstilsyn, hvor man skal se, om der bliver taget narko og alle andre ting. Og så øh, er vi jo i civil, så det går ikke lige op for alle, at, at det er politiet, der er ankommet. Og vi kommer ind i sådan en lille, øh, et lille tilstødende rum, hvor der står en, en ung fyr med sådan en, en, en større mængde af det her ketamin og er i gang med at tage det. Og da han så ser, at vi kommer ind i rummet, så bliver han så befibbet, så han skynder sig at tage resten. Øh, så, så han altså, tager resten af sit øh, ketamin og er det er et er pulver, man sniffer, eller hvad det ja, er? Ja, det, det er sådan et, et hvidt pulver, han er altså, fuldstændig hvid rundt om næsen bagefter. Uh, og altså, det ender så med, at det bliver uh, ambulancen og ikke politiet, han kører med hjem den aften. Hvad skete der med ham? Jamen han koksede fuldstændig ud, og så måtte vi sådan uh, bære ham op af de der trapper og ud for at vente på ambulancen, og så tog de sig af resten. Så altså, det er, nu sagde jeg før, om du havde taget det for sjovt, Rikki, men at i hvert fald i det her tilfælde er det absolut ikke sjovt. Det er noget, man skal holde sig fra, hvis man skulle finde den her taske med de her stoffer i, og lade være med at eksperimentere med det, fordi det er meget, meget stærkere, end hvad jeg vil tro. Hvor, hvor får man det fra? Når, jamen, når de gange, du har taget hvor, hvor Jamen, jamen altså, der har man jo fundet de lokale husser, eller så har man spurgt en, der spurgt en, der spurgt en kan du skaffe noget ketamin, og så er det så kommet den vej fra. Men tit og ofte, så er det jo stjålet enten på en dyreklinik eller et dyrehospital, eller et eller andet den stil, der hvor du får det fra så kan man jo så blande op, som vi har snakket om før, med andre stoffer også, hvor du kan gøre en mængde til en større mængde. Ja, men det spørgsmål, altså netop det der med at dosere det, det er jo nogle af de stoffer, som bliver ekstremt farlige, fordi... Du kan ikke dosere du kan ikke vide, hvornår, som Nej, og, og så kan det altså være livsfarligt, hvis man tager en for stærk mængde. Men hvordan er virkningen af ketamin? Jamen altså, at du bliver bedøvet i absolut hele din krop. Det vi snakker alt fra top til tog. Helt bedøvet. Når du går, så har du det, som om du svæver. Ligesom om, prøv at forestille du løber rundt på sådan lille sky, og den, den vejer ikke noget, når du går. Du føler, at du går sådan og svæver helt for dig selv. Og du er totalt virkelighedsfjern. Altså virkelig virkelighedsfjern. Men det var godt for eksempel, for eksempel, hvis du godt kunne lide at slås, nu har jeg, som vi har snakket om før, også og slås efter fodbold og sådan noget, der er det jo genialt stof, det her, fordi at du bliver netop bedøvet, så du kan tåle dig for mange flere tæsken, end du kunne før. For man så ikke? 27 gange så hunden, og så det virkningen højt op, og man så har alle de der slagrum Der går lige en dæs tid, ikke? så har man rigtig ondt til sig selv, og så er man rigtig træt af, at man har ledt ind i det her slagsmål, fordi så har, bruger du de næste par dage på at lægge og råb efter din mor, har du hele din krop. Og det er så på grund af de tøv, man har fået og ikke af det? Er have det have, at og det. Og det er det. Ja, okay. det var bare en advarsel, som vi skulle øh, videregive fra øh, Østjyllands politi. Lad være med at tage stoff og fundet en taske i Randers. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I studiet Dan Bjergård, Rikke Foss, jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Endnu en uge med æ, en masse historier om disse vanskeligheder, æ, Rigspolitiet og Anklagemyndigheden har med teleoplysninger. Og det kommer vi selvfølgelig heller ikke udenom at skulle tale her i programmet, hvad det betyder, hvad det betyder konkrete sager, hvad der egentlig er problemet og så videre. Men det skal ikke alt sammen handle om det. Vi begynder i den noget mere, øh, kan vi sige, jordnære, øh, eller i hvert fald efterforskningsmæssigt ukompliceret ende. Dan Bjergård. du øh, har kigget nærmere på et røveri. Ja, og det, det starter egentlig med, at jeg så et, øh, et tweet fra Vestegns Anklager, som øh, og jeg vil lige læse det op for jer, der står, mor og datter idømt fire måneders fængsel for røveri mod frisør i Ishøj efter utilfredshed med Extensions. Og jeg blev simpelthen så fascineret af det tweet og den historie, der måtte ligge bag så Jeg har talt med, med anklageren, der havde denne her sag i retten, og øhm, hun kunne desværre ikke være med her i, i programmet, men, men nu får jeg så muligheden for at fortælle den her fantastiske øh, historie for jer. Øhm, det er simpelthen en, øh, en datter, som går til forsøgeren i, øh, i Ishøj, og får lavet de her extensions, som er sådan noget, hvor man får sat ekstra, ekstra hår på. Ja. Øhm, og hvor gammel er denne unge kvinde, øh, øhm, kvinde? Altså på nuværende tidspunkt er hun øh, 20 år. Så okay. hun er cirka 19-20 år, da det her sker. Øhm, og det, der... Ligesom sker, da hun sat det her ekstra håb på, hun kommer hjem, og så går der faktisk to til fire uger, hvor uh, forsøgeren ikke hører noget fra, uh, fra, fra den her kunde. Men en dag så tropper hun så op ned i forsøgeren sammen med sin mor, og der udtrykker de altså utilfredshed over den her uh, forsøgers arbejde. Altså hvad det konkret går ud på, det, det ved vi ikke, og som han sig. altså den del af det er jo ikke... En, en del af selve straffesagen, altså, øh, så, så det var ikke noget, de sådan rigtig havde taget stilling til nede i retten. Men klagesagen over kvaliteten Ej, det, det, det, af frisørens det indgik ikke i, i selve forhandlingerne Og jeg ned, går ud fra, at du med et hurtigt blik på dit, vi kan godt kalde kortklippet hoved, ikke har nogen sønderlig erfaring med extensions. Nej, så, så. det vil jeg også fraholde mig fra og, og vurdere yderligere. Men det, der i hvert fald sker, det er, at øh, den her uenighed nede i frisørensalongen fører til, at moren slår frisøren i ansigtet med en knytnæve. Og det øh, må man jo øh, selvfølgelig ikke, og det bliver hun dømt for i retten. Men det er, fordi de står og skændes om, hvor de er... De står og skændes, er... no, okay. og øh, der kommer noget tumult, og hun bliver så slået. Mor og datter løber ud i bilen. Altså ud af frisøren. Ud af øh, Har taget øh, frisørens telefon, mobiltelefon, tager de med, og løber ud i bilen. Hvorfor tager de telefonen med? Det er et godt spørgsmål. Altså, det fremgår okay. ikke, om det er sådan, altså, som kompensation for en, en dårlig ah. klipning eller et eller andet. Altså, det, det, det, det ved vi ikke. Men i forbindelse med, at de løber ud til, til den her bil, så forsøgeren løber efter dem, og i forbindelse med, at de sætter sig ind i bilen, så giver datteren så forsøgeren et spark, altså på en eller anden måde for ligesom at, at holde dem på afstand, øhm, og forlader sig stedet. Og så kan man så sige... Jamen, det skal så vurderes ned i retten, og det som man så altså kom frem til, det var, at der var tale om et røveri, og det er jo sådan lidt, øh, det er faktisk lidt interessant med det her, fordi det, det kan godt ligge sådan lidt i et grænsetilfælde. Ja, fordi umiddelbart, når du fortæller det, så tænker man, jamen altså, hvis jeg går ind i en frisørsalon og, og slår nogen i hovedet, så er det jo vold. Så er det vold. Og hvis jeg går ind i en frisørsalon eller nogen andre steder, og, og tager nogens telefon med ud og går, så er det tyveri. Ja, og, og det, det, der er sådan specielt, det er jo det her med, hvis man begår et røveri, så er det jo, hvis man med, med vold eller med trusler om vold berøver øh, nogen i en, i en eller anden værdi. Ja. Øhm, hvis men, man tager noget fra nogen ja. uden bare tæt. Ja, ja. Men, men der er så en, en del af den her røveriparagraf, der siger, at hvis man bruger vold til at bringe byttet i sikkerhed, eller stikke af med det, så kan man også blive dømt for, for røveri. Og det er altså det, der er sket her. og så hvis man dybest set bruger vold, efter at man faktisk har hugget det, man vil hugge. Ja, ja. Og, og, og det er ligesom det, der er sket her. Det, og det, det, man faktisk lægger vægt på, det er, at det er det her spark, som datteren giver, da forsøgeren følger efter dem og forsøger ligesom at tage sin telefon tilbage det er egentlig det der gør at det bliver et røveriforhold, fordi det moren gør ind inde i, i forsørsalonen det er sådan set bare vold mm -hmm. og, og det som man så siger det er at øh, at de bringer den her stjåndelige genstand i sikkerhed og det er efter en eller anden øh, fælles forståelse at man har bragt det i sikkerhed og man har men øh, det er i forening ja, ja eller i hvert fald efter fælles forståelse ja. øhm, at det, de er det er det de samme ja, om. Og det er jo som regel skærpen omstændigheder. Og det er derfor, at det bliver til et røveri. Og det, og det kan man sige, det, det er jo interessant, fordi øhm, det kunne også blive vurderet sådan, jamen enten det kunne også være, at det bare vold og tyveri og vold igen. Mm. Øh, fordi det kunne, det kunne det jo også godt være tale om. Eller at moren blev dømt for vold for knytnævslaget, og datteren blev dømt for, for røveri, altså, som, som udviklede sig til røveri, fordi hun sparker for at bringe den stjålne genstand i sikkerhed. Ja. Ja. Øhm, men men, men det, valgte, altså, det valgte retten altså at sige, at her var der tale om et, et røveri, og vi jeg kan måske også lige huske at sige, at altså, sagen er anket, og de, uh, både mor og datter, de, de nægter sig skyld, de. så skyldige. I så, det hele? det ja, der de har været der, eller de ikke har slået, eller de ikke har taget telefonen? Eller? Nej, altså de, uh, ja, de nægter så skyldige røver i røveridelen. Altså okay. det, jeg tror, uh, hvis det ikke de bestrider, at uh, de har været der. Det, de blandt andet bliver dømt for, det er på baggrund af en uh, vidneforklaring for et vidne, der, der ser noget af en, eller en del af episoden ude for en frisørsalon. Så, okay. så, så det er sådan... Uh, det er den del, der ligesom er sagens øh, stridspunkt. Men de har anket, hvad, hvad var dommen? Øhm, det var øh, fire måneders øh, betinget øh, fængsel, mener jeg, og, øhm, og datteren, hun fik samfundsvilkår, øh, sam, samfundstjenestik. Jamen, at moren... Moren fik fire måneder. Ja, moren fik fire er måneder. Ja, ubetinget, ikke? Eller hvad? Jo. Morens straf ubetinget, og datteren har fået en, øh, en betinget dom med krav om 100 timer sammen Men altså fire måneder i fængsel, fordi man er utilfreds med sin datters extensions, er jo også. Altså, det er jo voldsomt. Ikke? Men jeg ved ikke, da vi talte om det før, du sagde fire måneder for røveri, det er der ingenting. Nej, altså, jeg synes, det er forholdsvis bitte slået. Øh, Tag i betragtning, at de her to, jeg kunne, jeg kunne ikke forestille mig, at da, da de er gået hjemmefra, så har de tænkt, nu skal vi ned og lave røveri i den her butik. Kunne forestille mig, at de er gået, gået hjemmefra med en vis utilfredshed, og så har det bare eskaleret, da de kom med ned. Mm. Men det der bare er, det er, at hvis en ekspedient føler sig troen i, i deres butik, hvilket jeg ikke føler at nogen ekspedienter i verden skal, jamen, så er det et røveri. Jamen, så synes jeg også, og skal man skal straffes for det, man laver. Er, det, er du der, på røveri nogensinde? Spørger, hver gang vi taler om kriminalitet, så spørger om det er noget, du forventes for. Nej, det Faktisk har jeg aldrig lavet røveri. Nej. Du lyder nærmest overrasket. Ja, ja, jeg, jeg har lavet så mange andre ting, men, men der, der er bare sådan nogle få ting, hvor jeg har sagt til mig selv, det kan jeg ikke få mig selv til. Jeg har heller aldrig rullet folk eller stjålet et privat hjem. Du kan aldrig få mig selv til for at, at, at gøre sådan noget, eller gøre et andet menneske bange på den måde. Sådan Dis Direkte med en person, man ikke kender. Det, det synes jeg var forkert. For at stjæle deres ting. For at stjæle nogle ting. Ja. Altså. Øh, det, lige præcis det her med, at at man begår volden eller truslerne for at bringe sit tyveribytte i sikkerhed. Det var også et element i en anden røverisag, som er en helt anden karakter, jeg faldt over, den er fra Aarhus. Der er det en, øh, en mand i tyverne, som, det, det er fra maj 2018, øh, begår et røveri mod øh, et supermarked i Åbihøj, og der er han inde og tager nogle flere varer og vil stikke af med det, men undervejs, så er der en, der prøver at stoppe ham, som han så slår. Og så er der nogle medarbejdere, der følger efter ham videre, og så truer han dem med en kniv, og så lykkes det ham at stikke af. Og det, altså, det er jo virkeligheden den samme bestemmelse, at hvis han bare havde taget tingene og løbet, så havde det været tyveri. Øhm, men fordi han truer dem, mens han er ved at komme sted med byttet, så bliver det til røveri. Den, øh, han, det lykkes ham at stikke af, men fordi der er overvågningsbilleder fra supermarkedet, så øh, kan politiet gøre dem, og så finder man ham ret hurtigt. Der er flere, der genkender ham på billederne, og så bliver han varteksfængslet øh, for røveriet og så er han siddet varetægtsfængslet og, øh, og under varetægtsfængslingen har han så øh, truet flere betjente og fængselsbetjente han har også øh, der, der er nogle forhold i dommen som er fra før han har truet og slået en kvindelig betjent, han, øh, bekendt han har slået en dørmand osv. Det jeg hæftede mig ved da jeg så den det var at han har fået en dom til tvangsanbringelse på ubestemt tid på en psykiatrisk afdeling så tænker jeg man, altså, hvis man er psykisk syg, hvordan er nu? Så det gav mig anledning til, ud over at få skelnet mellem det her tyveri, røveri, vold, de her bestemmelser, og, og dykke lidt ned i, jamen, hvad, er, altså, hvad er det, hvor ligger grænsen i det her med behandling, anbringelse osv. Og, så og sådan som jeg forstår det, så er det, altså, mentalerklæringen af ham, som, som når frem til, og retslægerådet øh, anbefaler, at, øh, at han, han har været sindssyg i gerningsøjblikket. Og så siger vi jo normalt, at i så, så er du ikke andet til straf. Men derfor mener man stadigvæk, så skal stadigvæk gøres noget. Egentlig ikke så meget for at for ham, for det, han har gjort, for der var han sindssyg, men for at forhindre, at han gør noget mere, for man vurderer, så altså, det vil der være en, en overhængende risiko for, at han gør. Og, og en anbringelse på ubestemt tid, der er vi jo altså ude i. Normalt så, så er man jo sådan et, en behandlingsdom, det er ingenting. Men det, der er vi jo ligesom i en helt milde ende. En behandlingsdom kan jo være en ambulant behandling til til misbrugsbehandling eller et eller andet andet. Hvorimod en anbringelsesdom, det, der, den skal jo ligesom forretten, før man får lov at komme ud igen, når nogle læger siger, at man øh, ikke længere har brug for den Mød behandling. Ved man om, hvad han har af fortid? Ikke nogen nævneværdig fortid. Det, det skulle man jo måske tro. Ja, ikke, det, var også, det overraskede nemlig også mig, fordi jeg tænker, hvis man er 24-25 og pludselig gør det her, og, og det viser sig, at man, man er sindssyg i gerningsøjeblikket, så må der jo være en fortid. Men, men han er i hvert fald... Altså, nu, nu jeg kunne jeg ikke være i retten i Aarhus, så, så jeg har jo kun måtte spørge mig ind til sagen efterfølgende. Men, men øh, han er ikke dømt i nævneværdig grad for noget af, af denne her karakter. Men derfor kan der jo godt i mentalundersøgelsen og, og i hans fortid være diagnoser, behandling osv. andre foranstaltninger. Det ved jeg ikke. Han har modtaget dommen, og, og nu kan man sige, nu nu får han i hvert fald den behandling, som, som øh, lægerne mener, at han har brug for. Det er overrasket egentlig også meget, at man overhovedet mentalundersøger, Fordi mentalundersøg så der er vi jo typisk oppe i, i, altså, i, i endnu grovere personfarlige forbrydelser. Ikke? Er du blevet mentalundersøgt undersøgt nogensinde, Rik? Mange gange. Altså, er på, nej ikke mange gange. Man gør det ikke så mange gange. Jeg på ret psykiatrisk klinik? Jeg er blevet mentalundersøgt tre gange. Af hvem? Første gang, det var en almindelig psykolog. Anden gang, der røg på sådan noget klinik et eller andet halvøje et eller andet sted. Og tredje gang, det var hos Kriminalforsorgen. Ja, og, og det er hos Kriminalforsorgen og hos en almindelig psykolog. Der er du ikke ude i en egentlig mental undersøgelse nødvendigvis. Det er sådan en, en undersøgelse, som... Øh som netop kan laves i kriminalforsorgen, men, men den, den store, dyre retspsykiatriske mentalundersøgelse, det er den, der skal fastslå, om du er sindssyg. syg. Den, den har jeg taget engang. Den har du også taget. Det var du så ikke. Nej, overhovedet ikke. Men jeg vil så også har vi ikke talt der... om dengang, at vi du på den? Jo, det var, det var dengang den... det var det engang, Per Ulrik, han var her. Ja, ham, der er dømt for flere gange svindel og ja, pragerier. Ja. At øh, vi skal kigge på dit mentalundersøgelse. Ja, det skal vi. Ja. Mind mig lige om det. Det gør vi ved en anden lejlighed. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Dan Bjergård, øh, undskyld, men jeg skal da lige høre. Fik, fik du alt med om øh, Extensions-røveriet? Jeg tror, vi, øh, vi fik det meget godt for Det er når voldsomt, at blevet, altså haft på sin straffetest, hvis man er dømt for røveri i en alder af 20 år. På grund af, på grund af en, en dårlig en... frisør-oplevelse. Øh, ja. Jeg, jeg hørte med, kun med et halvt øje, fredag morgen, at frisøren, som var offer for det her, var medvirket i Radio 24-7 morgen øh, fredag morgen. Så hvis man har lyst til at høre hendes forklaring også om, hvad egentlig problemet var med de her extensions, så kan man hente øh, alle tre timer fra fredag morgen øh, på Radio 24 s hjemmeside, eller i appen, eller hvor man ellers henter sin podcast. Der kan man også finde alle tidligere udgaver af Politiradio. Nå, Dan Bjergaard, du havde en helt anden historie. Også, du gerne vil fortælle om. Nu skal vi til Christiania. Ja, og det er jo en øh, historie, der hænger lidt sammen med noget, måske af det, vi har talt tidligere med, med bombesprængning, at der var jo et par stykker ude på Christiania også. Ja, det var en tøjbutik. Ja, og, og det er der jo nogen, der i hvert fald har spekuleret at i, at også skulle være noget opgør i det kriminelle miljø, måske omkring noget, noget handel med narkotika. Men onsdag aften i her uge var der en episode ude på Christiania, og det er... Noget som kilder med, med indsigt i det her miljø ude på Christiania. Flere forskellige har, øh, har fortalt om, at der troppede et tæskehold op ude i Pusha Street og vil have fat i en, en navngiven person, som angivelig skulle være en af de her brudmedarbejdere, altså nogle af dem, der står inde i en, i en hasbod på Christiania og, og sælger has. Og det skulle øh, efter de forlyder, der er drejes om et eller andet økonomisk mellemværd, altså man har nogle penge til gode. Så det her tæskehold, det tropper simpelthen op derude, og overfalder en, som måske, måske ikke er den rigtige person, altså ham, de er på vej ud for at få fat i, han, øh, det er måske ikke den rigtige person, de har fået fat i, og det er der nogen, der spekulerer i, kan være, fordi der er noget skifteholdsarbejde i de her hasboder, så man er kommet på et tidspunkt, hvor der har stået en anden i båden. Jamen, og nu bryder vi det lige ned til det helt lavpraktiske, og jeg kigger også lidt over på Rikki her, og tænker, at du du ja, måske kan bidrage med lidt erfaring. Du siger, et tæskehold, møder, og tæskehold, hvor mange taler vi om? Ja, hvor præcis hvor mange det har været, det, det ved vi ikke. Vi ved det er angiveligt, af medlemmer af en af de, øh, de større indvandrerbander i, øh, i København. Okay, men, men Rikki, hvad, hvad, hvad er den gode mængde mennesker, hvis man skal ud og finde en, man ved, er der, som skal have nogle tæsk? Hvor mange er man så? 10 plus. Okay. Øhm, og så ser du en navngiven person. Altså, jeg ser for mig disse... Øh, 8, 10, 5, hvor mange det nu er, fra en eller anden uh, bande møde op i Pusher Street, så står de vel ikke. Ja, vi leder efter Jørgen. Nej, de, de har jo nok øh, nogle lidt andre øh, ting at gå efter. Måske ved de, hvad det er for en, en bod, han skulle stå i, eller de har måske fået en beskrivelse. Af. Det kan jo også godt være, at personen, der har det her økonomiske mellemværende, selv er med ude for at få fat i ham, og så Ja, så kan man jo tage fejl, og øh, det sker jo også, at de her pusher, der står ind i boderne, er særdeles maskeret, så, så det kan være, at man bare... Ja, er de er pakket rimelig godt ind efterhånden, og ikke? Det er jo, fordi øh, politiet har den der indsats derude med ja, både øh, droner og overvågning og øh, alt muligt andet derude, så, så, så derfor pakker de der pusher sig jo ret godt ind, for ikke at kunne blive genkendt. Så om det er derfor, vekslingen er sket, eller hvordan... Altså, de detaljer i historien fortaber sig en, en lille smule. Det vi bare ved, det er, at der kommer det her tæskehold stormende ud i Pusher Street og skal have fat i en, en person. Der er så en, der får et, et lattæsk. Det udvikler sig til ja, tumult og ballade derude, og, og, og det her tæskehold, de er ganske aggressive, ender med at, at råbe til dem derude, at de vil komme tilbage senere på aften, og så vil der blive kastet nogle granater og... Det er jo, falder jo meget godt ind i det, vi har hørt tidligere med, at øh, der har været nogle, nogle bombesprændinger og flere steder i København og så videre, så det er i hvert fald noget, man er lidt ops øh, på derude, og jeg ved også, at det ender med, at øh, politiet får opsnappet det her, der er foregået derude, de er jo massivt til stede derude, som det hedder i politisprog, så, så, øh, så det er fordi er opsnappet, og øh, onsdag aften skulle Christiania altså være pakket ganske godt ind i, i politi og... Hvad jeg er arrangeret om, så, så kommer de her altså aldrig tilbage. Men, men ham her, det gik ud over? Altså, var der slet ikke nogen, der hjalp ham så? Det er... Det formoder jeg, der er. Altså, de har jo nogle, nogle venner og bekendte, dem der er derude, men sådan lige førstehjælpsdelen af historien har jeg ikke detaljer om. Nå, nej, jeg mener, hvis der kommer 10 mand stormende ind, og man står der og passer sit øh, arbejde i, i en, en hasbåd, og så kommer der pludselig en, en, en håndfuld mennesker stormende ind og være fattige ind, og det er muligvis ovenikøbet faktisk den anden, der plejer at stå der, der, der, der skal have tæsken, og så får de... Altså, at, at, at, at, at så vil man da umiddelbart tro, at ham, der står i hasboden, også har nogle kammerater eller noget røgdækning, at de er jo rimelig opsigt i der boderne Jo, det, det plejer de jo i hvert fald at være... Det, som, øh, som vi bare kan konstatere, det er jo, at der i hvert fald ikke opstår sådan et, et, et større... Altså, der er nogen, der afst... til Nej, det, det, det er ikke sådan, det, det forlyder i hvert fald. Øh, der sker en eller anden form for afstraffelse, og så øh, og stikker de her af igen og, og råber sig at de vil komme tilbage senere. Øh, det kan vi så også bare konstatere, at det gør de ikke. Det kan både være, fordi politiet jo altså er til stede derude og, og, og pakker Christiania formentlig ganske godt ind, men det kan jo også være sådan en... En ting, der ligesom bliver lagt lov på. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen tvivl om. Nu har vi fået fyret den af, så nu, nu tager vi noget ketamin, og så er vi træt. Ja, men, jeg, jeg tænker mere, at der er jo, i hvert fald også nogen, der er interesseret i, at der ikke altså, foregår mere ballade ude på Christiania end højst nødvendigt, og man ikke tiltrækker sig mere opmærksomhed. Så, så vidt der er foregået nogle møder, hvor man har fået lagt lov på den her. Altså nogle andre har været inde og sige til tæskeholdet, holdet på at høre, vi skal ikke have politiet retten her hele tiden. Nej, men det, det kan jo være, at der er nogen, der. Altså, øh, der maler i det her, eller nogen, der har måske nogle forretningsinteresser på Christiania, som, som ligesom kan gå ind og sige, øh, dem der skylder penge, de må lige få det ud af verden osv., og, og så får vi lagt lov på det. Det kommer, det kommer til at lyde enormt kryptisk, Dan stand. Nu kigger jeg lige over på Rikki. Altså, kan, kan du se for dig, hvad det er, Dan fortæller om? Ja, jeg kan sagtens se det. det. Det, der undrer mig rigtig meget ved den her sag, det er, at, at de her kristenitter, de måske ikke har hjulpet mere, end de har. Fordi bare for 10 år siden, der havde de altså ikke for lov til at komme ind det her tæskehold her, og der var de blevet pænt bedt om at pisse af igen. Sådan. Og hvis de ikke var gået, så ville de blive kastet ud herfra. Så, så for mig er det underligt at, at høre, bare, bare at, høre, at på Christiania, der, der er sket her, og der er højst nok ikke er nogen, der har reageret. Altså, at det kan lade sig gøre at gå ind på Christiania, og få fat i en mand og give ja, ham Ja, Fordi kristne er også dem, der, der er. Der er, jo mange eller der er mange der bor på Christiania, der slet ikke ryger eller har noget med det her marked at gøre. Og de går meget op i fred, ro og orden. Og der skal ikke, det er okay, at der bliver solgt noget has, men alle de her hårde stoffer, de skal helst ikke flyde rundt derude. Og vi gider ikke have for meget mad. Nej, vi gider det, ikke for meget på det Det er også vigtigt at adskille. Altså, det, det er jo også det, som som Christiania jo faktisk også selv gør, og politiet i særdelesigheds også gør, altså det her med at adskille sådan Christiania og Pusha Street, fordi ja. det, er, det er jo to forskellige ting. Pusha uh, Street er en stat i stat, fristaden. Ja, uh, så, så, så derfor så, så tror jeg, det her det er jo et, et anlæggende, der har med, med Pusha Street og, formentlig og, det den, og det, den del af det kriminelle øh, rockermiljø, som, som sidder på, på det derude, og det er jo også øh, altså det der økonomiske mellemværende, men, men, det, det er ikke et vildt gæt at sige, at det formentlig stammer fra noget, der har med os, med, med Hassan at gøre. Men, men om det er det økonomisk medvand, og i hvilken størrelse hvordan, det, det der er uklart. Indtil, det. det går ud fra, at ham, der har fået et tæsk, sikkert ikke siger særlig meget. Det, altså, øh, det vil være typisk i det. Det, det, er, det er typisk, og så vidt, øh, altså, som jeg har tjekket op på det, så er det ikke noget, hvor politiet har en, en anmeldelse på det. Så. Rikke, hvis man bliver sendt ud samt holde. for det var blandt andet noget af det, du Ej. gjorde i, den, i din kriminelle fortid. Altså, at nogle andre siger, tag ud og find ham der, og giver ham nogle bank. Er det så... Altså, er det mindre vigtigt, at det er den rigtige, man får fat i? Nej, det er ikke mindre vigtigt, men for man ikke får fat i man gerne vil have fat i, så skal man have et eller andet med hjem. Og så... Så... så må man gå ud over en eller anden, han kender, eller, eller så må man sende et signal, der gør, at han kommer frem, enten selv vil træde frem, eller selv kontakter os eller et eller andet. Jamen, så må man tænke og banke på forældrene, stør, eller så måske banke hans bedste ven, eller håbe, han har en lillebror over over den, så han kan få det lavet tæsk. Så Hvad skal man være over 18 for at få tæsk? Ja, altså, altså, jeg, jeg havde det i hvert fald sådan. Jeg ville helst ikke, det var ikke sådan, at jeg står og om i dag, men hvis jeg kunne se, at der stod en lille dreng med omvendt kasket, og jeg godt kunne se, okay, han er ikke en dag over 15, ham her, så ville der aldrig nogen kunne finde på at slå på. Og det er da altid noget, synes jeg. Der er da en vis ære i din rigtigt. Men, men det vil sige, man skal komme hjem med noget At det også at komme hjem til dem, der har sendt en ud. Ja, altså det er selvfølgelig også. Altså, jeg har altid eller haft Det er det... fordi, man allerede er så op og kører, som nu er vi ligesom parat til at slås, så nu skal, den bare, nu skal nogen bare have nogle tasker. Nu vil jeg tale for mig selv. Når jeg har været ude, så har jeg haft det her motto, der hedder En er skal hjem. Jeg, en af os. En af mig og ham. Når jeg tager ud til en person dengang, eller når jeg tog ud til en person, hvis der så var to, og vi var to, jamen, så skal vi to hjem. Ja, det betyder ikke noget for mig, om de kom hjem igen. Jeg skulle i hvert fald bare hjem. Men, men dem, du stod over for, hvis det nu slet ikke var de rigtige? Altså nu for eksempel bare en, der lige havde taget vagten i den der hasbød, som ikke havde noget at gøre? Så må han lade være med at tage vagten den dag. Okay. Tak. Du lytter til Politiradio. På Radio 427. I studiet Rikki Foss, som jeg måske lige skal understrege, har en hel del beskidte erfaringer med både fængsler, stoffer, vold, bander, hvad som helst, men har lagt debater, og nu sidder her og øser din erfaring, ikke for at præge, men for ja. at kunne svare på alle mine dumme spørgsmål. Tak, Rikki. Det så Og Dan Bjerregaard, som øh, har anderledes erfaringer fra sin tid i... Altså, der er jo ikke sådan noget med vold og sådan noget, hvad Dan Bjerregaard fra din tid i Københavns Politi, dengang du var en knibelsvinger. Nej, ja, hvad, det hvad siger jeg til nu? om der er en måde, der har slået I på nogen i ny og næ, Nej, det har, det har han, øh, tror jeg, kun gjort i øh, sportslig henseen. Nej, nah, jamen altså, der, der, der var, i politiet havde det jo magtanvendelse. Ah, på den måde. I hvert fald tidligere politibetjent i Københavns Politi, siden journalisterne dygtig ind slagsen, blandt andet nu her på Radio 24 7. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Dan Bjergård, du gik i retten fredag, som du har gjort et utaler gangen det seneste års tid for at følge seneste retsmøde i sagen mod LTF eller retters sagen, der skal afgøre om det midlertidige forbud der er nedlagt mod foreningen. Her kunne man godt lave gode for det er vel en del af spørgsmålet om der taler er, om forening ja. LTF loyal to familier øh, om det forbud skal gøres permanent, om det om det er retmæssigt. Den sag har du fulgt. Øh, nu er den blevet udsat, men kan vi ikke lige, altså kan du ikke lige bare rende os igennem, hvor langt det er vi, hvad ved vi, hvordan ser det ud til, at det ender, og hvornår ender det? Det sidste, det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt netop, fordi øh, det blev besluttet i dag, at den blev udsat i to til tre måneder, som øh, altså var det, retsformanden sagde, to til tre måneder. Så øh, ja... Hvorfor? Men hvorfor? Fordi det, det er jo noget ja, med de her teledata, jeg ja, var været i i hele det, det? det er jo på grund af denne her uh, teledata-skandale. og hvis vi skal ligesom spole tiden lidt tilbage, så ved sidste retsmøde, der øh, fremlagde Anklagemyndigheden de sager, som man mente var indblandet, eller ville være en del af den her teledata-skandale. Og det var jo på baggrund af det her med de manglende oplysninger, altså det vi først fik at vide, at teledataskandalen handlede om, og hvis jeg skal gøre det rigtig kort, så handler det jo om det her med, når politiet får nogle, nogle teledata, det får man fra, fra de her forskellige mobilselskaber, det bliver sendt ind et eller andet sted, og så bliver det konverteret, sådan at det har, det har en eller anden ensartet, udseende, når, når anklagerne går i retten. Ja, der, så det er nemmere for efterforskerne også at finde rundt i. Ja, både det og også for, når man præsenterer det nede i retten, og for, at altså, det ser ens ud, i for, altså, når man har de her forskellige teleselskaber. Ja. og det var det, der kom frem i foråret, at, at Rigspolitiet finder ud af, at det program, man har lavet til ligesom at ordne eller forenkle de data, ja. man får, og vi skal huske at sige efterkendelse fra, fra teleselskaberne, ja, øh, at, at de blev lettere at håndtere, fordi det er kæmpe mængder data. De rensede ligesom data, men der er der noget, der tyder på, at det konverteringsprogram har renset på et, på et lidt for varmt program, ikke? Altså, ja, det... så, så, så i forhold til den data der var, så var der noget, der manglede. Ja. Og man har kogevasket ultrøjerne her. Det er en meget god beskrivelse. Og, og det, som der så kom frem ved, ved sidste retsmøde, det var, at man har siddet og gennemgået de her sager. Det er sådan så, i forbindelse med opløsningssagen, så er der blevet, blevet dokumenteret 31 sager, den ene er der så blevet skidt en frikendelse i mellemtiden, så vi er nede på, på 30 sager, der ligesom indgår i hele øh, opløsningssagen. Okay, så forklarer lidt. Hvorfor går, går andre sager, altså hvis det handler om at bevise at LTF skal forbydes? Fordi man siger, og det kan man, hvis det er en forening der virker ved vold, det er ja. der større grundlag. Og, og, og så bruger man nogle andre sager ja, til at vise. så, så har anklagemyndigheden sagt, jamen for ligesom at kunne dokumentere det her med både at det er en forening, og at den ifølge anklagemyndighedens opfattelse virker ved vold, så tager man en, en masse sager, hvor medlemmer af LTF er blevet dømt for det ene og det andet, og det tredje. Og hvor man i de sager også har kunne bevise, at det var noget, som skete i banderegi, og dermed har man kunne bruge paragraf 81. Ja, og, og, og det vil jeg faktisk komme tilbage til, fordi det er jo noget af det, der er vigtigt for anklagemyndigheden. og det, det er derfor, at det her tildata måske spiller lidt ind for deres øh, synspunkt. Men der kom man så frem til, at ud af de her 30 sager, som man ligesom havde sagt, det er dem, vi bruger i, i opløsningssagen, der var 10 af dem, som indholdt brug af teledata, hvor man mente, at der kunne være fejl i. Og det, den der bunke af det tal, vi hørte i forsommeren, 10.000 straffesager, som skal vurderes og undersøges, om, om der er sket fejl. Ja, okay. men, men, og, og der, var så, der skete så det, at anklagemyndigheden og LTS forsvar med, med Michael Mikael Juleksen i spidsen, de var ligesom kommet frem til i hvert fald i, i syv af de her sager, at, at der var man nået til en enighed om, at, øh, at det var okay, dem kunne man godt øh, fortsætte med at bruge. Der var ikke noget, der ligesom, øh, der ligesom havde en betydning for, for selve sagen i det. Og det, det kan man meget let gøre, fordi i den del af problemet, der, kan, der var det sådan en ren hovedregning, der kunne man sige, jamen i rådataen var der måske ti øh, datafelter, og i den... Øh, i den data, vi har brugt i sagen, der var der syv, som man siger. Okay, der mangler tre. Så, så der jeg let... har ikke fået det hele, der kan være en at... Ja, og, og så, så det var faktisk ret let at se. Og, og der kan man sige, der mangler de tre sager for ligesom, at blive enige om, at, at det kunne godt bruges. Men så sker der jo så to dage efter, at øh, de står nede i retten og bliver enige om det her, og det egentlig virker til, at... Det, det var for en uges siden, ikke? Eller for i uge. Ja, ja. ja. Øh, så i mellemtiden sker der jo så det, at... Rigsadvokaten melder ud, at nu er det ikke alene et spørgsmål om det her med manglende data. Nu er det jo også et spørgsmål om, at den data, der har været i sagerne, kan være forkert, når det kommer til det her med øh, den geografiske position af en mobiltelefon. Og, og det er jo det, som man ligesom også kan bruge. Det at man kan sige, når vi går rundt hver dag med en mobiltelefon i lommen, så går vores mobiltelefon på nogle master, og det kan man så se i et eller andet omfang, hvis din telefon går på den og den mast, så står du i et andet antal grader, der vil være cirka her. Ja, og de oplysninger, det er dem, man typisk øh, bruger til og, og, øh, som en del af bevisegelsen for, at en person har opholdt sig det her sted, eller er kørt et eller andet sted hen og tilbage igen. Og det er sjovt, at ligesom du kørte derhen, der skete der så den her forbrydelse på det sted. Altså, det er et spørgsmål om og kunne tegne kortet, altså det er ikke sådan en prikket rute, der viser præcis, hvad vej du har gået, men at kunne sige, at du har opholdt dig de her steder, i de her områder, samtidig med noget forging. Det er jo noget, man især, tror jeg, har jeg indtryk af, bruger i nogle af de store efterforskninger. Jamen, altså, det er jo i, faktisk i, i alle de alvorlige straffesager, der, der bruger man det, altså øh, vold, røveri, bandeopgør, narko osv. Og, og um, men det så, at sige, hvor var, hvem, hvornår? Ja. ja. Jeg tænkte lidt på med alt det her telemarketing. Er, er, det er, kun telemarketing. Tele, tele, er, er det kun master, man, man sådan vil stoppe med, eller er det også korrespondancer der har været mellem de her medlemmer? Eller er det kun selve det, hvor de har været og sådan noget, man vil... Øh, nej, jamen, det, det man skal se det som, det er, at øh, altså, det du siger med korrespondencer mellem folk, det er jo, så er vi jo mere over i sådan en decideret aflytning og sådan noget. Men, men her, der er det jo de spor, som telefonen afsætter. Altså, hvor er telefonen på et givet? Og det er vigtigt at sige telefonen, fordi det er jo ikke trods alt et bevis for at en person af et sted, det er et bevis for, at hans telefon er et sted. Øh, og, og det er det, hvor man så mener, at der kan være en eller anden usikkerhed og... Så længe der er den mulighed, så er man så nødt til at sige, nu trækker vi lige en, en streg i sandet. Ja, og det, ja, som, som så kom ud fra Rigsadvokaten den her uge, det var en instruks om, at i sager, hvor teleoplysninger indgår i bevismaterialet, at dem, dem, der, der skal anklagerne simpelthen ikke stå hverken ved grundlovsforhør eller, eller fristforlængelser eller øh, ved hovedforhandling, altså ved selve retssager, at præsentere bevismateriale af den karakter, fordi man simpelthen ikke hos øh, anklagemyndigheden ved, hvilke fejl og mangler der måtte være i materialet. Altså man, det, man, man har simpelthen ikke stillet diagnosen endnu, og derfor skal man ikke begynde at bruge øh, materialet i retten. Altså man skal holde op med at bruge materialet i retten, fordi vi ved simpelthen ikke, hvad det er vi har mellem hænderne. Og det er jo så politiet, der skal finde ud af, hvad problemet er med de her data, hvilke fejl der er, hvilke mangler der er. Men, men anklagemyndigheden skal ligesom kunne øh, føre sagerne objektivt, skal kunne fremlægge materialet, og kan, skal kunne stå inde for, at vi ved, hvad det her er, vi har i hænderne. Og, og det er derfor, man har valgt at sige, at, at øh, i de sager, altså at den instruktion er gået ud til, til anklagerne, at i sager, du sidder med på dit bord, som involverer teleoplysninger, som ikke kan undværes. Hvis du kan sige, at vi hiver bare teleoplysningerne ud af sagen, jeg kan sagtens bevise, at vi har 27 billeder af, at han står og tæver ham her på tåret i køge, så vi behøver ikke teleoplysningerne til at sige, at han var der. Jamen, så er det fint, så kører du bare sagt, pæler teleoplysningerne ud. Men hvis de indgår i beviskæden i en eller anden grad, så de skal dokumenteres i retten, ja, så kan du ikke føre sagen lige nu, fordi vi ved ikke, hvad det er, vi står og dokumenterer, for vi ved ikke, om der er fejl og huller i det. Det er ligesom beslutningen, instruktionen fra Øh, Nå, no, undskyld, jeg tror, jeg har afspurgt, men det var bare for at få på plads, hvad det egentlig går ud på det her. Ja, vi skal men, tale mere men, om det lidt senere. Men, men så en helt øh, kort fortalt, det er så, at øh, det fremlægger anklagemyndigheden så i dag til det her retsmøde, som jo faktisk er et, hvor at vi skulle til at høre en, en procedur for anklagemyndigheden. Og der beder de så om en, en udsættelse på den her sag. Øh, altså forbudssagen? Ja, ja. For, altså for at få det her øh, undersøgt præcis, hvilken rolle spiller det ind. Og øh, som, som retsformanden også sagde, at faktisk da han øh, startede øh, dagens retsmøde, så sagde han, ja nu ved jeg godt, at der er nogle medier, der ligesom allerede har skrevet, at denne her sag er udsat, men det er altså, det er altså øh, retten, der afgør det, så nu skulle vi lige høre helt, helt præcis, hvad det gik ud på. Og det viser jo også, at LTF's forsvarsadvokat, Michael Juleiksen, han faktisk protesterede mod det her, og han mente ikke, at sagen skulle udsættes på baggrund af det her. Og det var sådan lidt ud fra... Uh, altså hans synspunkt det er, at de her sager, de spiller ikke en særlig stor rolle. Altså de her gamle domme. Ja, og, og det er jo fordi, og, og faktisk der, der løftede han jo en lille smule af sløret for, hvad hans procedure kommer til at indeholde. Og der siger han, de her sager, de er ikke et udtryk for, at der er nogen i LTF, der har siddet og beordret, at de her ting skulle ske. Uh, det, de beviser ikke, at, uh, at LTF er en forening. Så, så derfor så mente han, altså, at det sådan... Han siger, at vi behøver ikke udsætte denne her sag, fordi der er usikkerhed om de gamle sager, for de gamle sager er alligevel relevant. Ja, fordi de spiller alligevel ikke nogen øh. sådan, særlig stor rolle. Og der kan man sige, at anklagemyndigheden på den anden side, de siger jo, og grunden til, at de gerne vil dokumentere de her sager, det er jo blandt andet fordi, at de vil gerne dokumentere, at der har været tre bandekonflikter med løjelse og familie, og derfor vil de gerne dokumentere sager, som har indholdt den her paragraf 81a, som er bandeparagrafen. Så derfor... er den, der gør, at man kan højere straffen, hvis noget er sket, som leder i banden. Og derfor er det ret vigtigt for anklagemyndigheden at, øh, at kunne dokumentere de her sager. Men det blev altså til, at øh, retsformanden udsatte øh, sagen i to til tre måneder. Og det interessante er så, at Michael Jule så siger, at nu vil han gerne have prøvet det her spørgsmål om det midlertidige forbud. Det er jo sådan så, i sen tid, da man besluttede sig for, at man vil rejse den her sag, at der lavede man et midlertidigt forbud mod familier. Og det Michael Jule Eriksen så siger, det er, at rent proportionelt, så vil, vil det midlertidige forbud, vil strække sig alt for langt, hvis den her undersøgelse kommer til at vare alt for længe. Så øh, han mener altså, at det skal man ophæve, sådan så hvis retten giver ham ret i det, det ved vi først på tirsdag, så vil der faktisk komme sådan en periode, hvor det bliver tilladt igen og gå rundt i, i LTF-tøj på gaden. Ja. Og det må vi så se, hvad retten siger til. Men, men når du har siddet derne, dernede den, til, til alle retsmøderne og, og fuldt øh, anklagemyndighedens øh, bevisførelse for, at, at, at det er en forening, og den, den virker ved vold, og derfor skal den opløses. Altså, nu bruger vi jo ikke at gætte på udfald, men, men har du fået noget at vide om LTF dernede, som du ikke vidste i forhånd? Jeg vil sige det sådan, at hvis man sådan er virkelig LTF-konnissør, så er det ikke, fordi der er kommet noget banebrydende nyt frem. Kan det være det, LTF-konnissør? Altså, altså, hvis man har fundet ja. de her forskellige konflikter, og man kender de her domme. Altså, det, hvor man kan sige, det har været rigtig interessant, det er, det er noget af det, vi har fået fremlagt, blandt andet med den her, de her pengestrømme, der har været fra LTF til de fængstede medlemmer. Og dem vidste vi jo godt, de eksisterede, men, men her har det øh, københavnspolitik altså kortlagt, hvem der har indbetalt penge, hvor mange penge der er blevet indbetalt, Øh, og det giver jo helt klart et, et billede af sådan, denne her øh, hierarkiske opbygning, der har været. Og for også, er der er du... nogen, der får mere end andre? Ja, det er der blandt andet, men også men, altså, hele den her struktur med, hvordan der er, man betaler kontingent, og de her penge bliver kanaliseret ind til de fængslede brødre, som de selv kalder det. Så, så nogle af de ting, altså, der har været nogle, nogle detaljer, hvor man kan sige, øh, det, har været, det har været nyt, men sådan om LTFs virke og hvordan øh, det hele er opstået og sådan noget. Det, det, det er jo ikke, fordi der sådan har været rigtig meget nyt på, på den front. Er, er, findes LTF stadigvæk, altså uden at hedde LTF? Det kommer nok an på, hvem du spørger, fordi øh, man må jo ikke hverken være medlem af LTF, og man må heller ikke videreføre banden, som det hedder, i, i, i det her forbud. Så øh, ja, hvis man, man spørger sådan... Øh, Helt direkte, så er der nok ikke nogen, der vil sige det. Der er ikke nogen tvivl om, at de her kriminelle netværk, som LTF har været en del af, de eksisterer stadig, og hvis man ser sådan på Nørrebro, hvor de sådan traditionelt set altid har været virkelig, virkelig stærke, at der er de sådan decimeret i øjeblikket i forhold til, hvad de tidligere har været, men som, som Men hele... er det, fordi der er mange, der sidder i fængsel? Det er både derfor... Som efter retsopgørene på den og seneste og så, så er der jo en, en masse, der sidder... Ja, der er en masse, der sidder i fængsel, og der er en, en masse, der er gået ud, og der er nogen, der er gået over til noget andet af muligt. Men altså, summen af, af bandemedlemmer og kriminelle netværk, og øh, nogle steder står de formentlig stærkere, sådan nu, end de har gjort tidligere, den er formentlig fuldstændig den samme. Men det, vi ser jo ikke og går rundt og manifesterer sig på samme måde, som vi gjorde for år tilbage med, med hættetrøjer. Og, og, og, ja. Rik, hvis man har nogle modstandere, som er i en bande, som pludselig ikke går med deres mærker og tøj mere, ved man så slet ikke, hvem de er? Jo, man har jo været ude hos dem nogle gange, så man kan godt huske, hvordan de ser ud, hvis man bare har været der mere en par gange. Ikke? Men jeg vil sige, at altså, de er jo svære at finde. Hvorfor er de svære at finde? Fordi, altså, skal, er, er vi i det her miljø virkelig så bedøvet af ketamin, så folk, de skal have et mærke på, for man kan vide, om man er uvenner? Nej, men altså, det, det der er, det er jo, hvis, hvis man uvenner med 100 mennesker, lad os sige, man uvenner med hele den her gruppe, de er 100 mennesker, så kan man måske godt kende ansigterne på 10 af dem, men de sidste 90 af dem, dem håber du bare på, har en trøje på en eller anden dag, at de går et eller andet sted, at de, og, og man selv er flere end dem. Men jeg har hele tiden sagt om den her sag her, at jeg, altså, LTF bliver ikke splittet af det her. Det kan godt være, at de kommer til at stoppe med at hedde LTF, men så kalder de sig bare for noget andet. Jeg tror ikke på, at LTF bliver splittet det her. Det er den ægte, der simpelthen for. De er så godt kørende forretningsmæssigt. De har decideret at bekrige hele Angels. De har været ham-måndene ligeglade med, hvem de skulle bekrige. Så de bare stillet op mod, og så er de bare gået på. De er rigelige med folk. Er de grupperinger, du har været en del af, da du var yngre og kriminel, Hvis det var blevet forbudt, var du så holdt op med at være der? Nej så er der mere spændende at være der. Det, har bare været det, er bedre... jo, altså, det er jo endnu mere spændende at blive rekrutteret til noget, der er ulovligt end noget, hvor det er ligesom at gå ned og melde sig ind i en fritidsklub. Men så kunne du dømmes for at være medlem. Ja, men det er jo noget, man, det er jo noget, man tager, gerne tager med, når man, hvis man lever det liv, så uh, tror jeg ikke, man tænker på, hvad der ens fremtid, eller om man skal sidde i fængsel nogle år. Det hører med. På tirsdag får vi svar på, om øh, det midlertidige forbud bliver ophævet indtil sagen kan fortsætte. Alexander Bjergaard. Det er korrekt. Men det er som jeg nævnte endeligvis, slet ikke den eneste sag, hvor denne her ballade med data øh, spiller ind. Så vi skal nu en tur til Holbæk. Der er det så en anden gruppering, som, øh, som er involveret i en sag, hvor det her spiller en rolle. Du lytter til Radio. På Radio 427. Og når vi skal til Holbæk, så beder vi om hjælp hos gode kollega-journalist Morten Dyrhagen Christensen fra Nordvestnyt. Hej Morten. Hej Mere. Tak fordi du vil hjælpe os igen. Øh, du har lyttet med her på det sidste, vi talte om, ved jeg. Og den sag, jeg gerne vil tale med dig om nu, det handler om fire banditersmedlemmer, som har siddet varetægtsfængsel i en sag om temmelig grov vold, adskillige forhold. Øh, de er i, på forskellige måder er tiltalt for, og de var lige klar til at skulle i gang med retssagen, og så blev de løsladt her den her uge. Det er rigtigt. Du var, det var i retten. Hvad, øh, det var også noget med tildage ikke også? Det var det, ja. Æh, torsdag formiddag 39 skulle øh, det første retsmøde i denne her sag, som skulle strække sig over sådan, cirka en 10 øh, retsdag frem til begyndelsen af oktober starte, og det var egentlig forventningen, at den her sag ville køre, og at de her tildata ikke skulle have nogen betydning. Det var i hvert fald den fornemmelse, jeg havde fået ved at tale med nogle af parterne i sagen et par dage for inden. Altså, at, man, at, at det er en af de sager, hvor, hvor anklagemyndigheden har sagt, ja, der, vi har nogle tæledata i bunken af beviser, men vi kan sagtens føre sagen uden at have dem med? Ja, det var så det, der fremgik ved, ved retsmødets start, hvor, hvor, hvor øh, ligesom redegør for, at, at øh, man mener, at man godt kan føre sagen øh, uden brug af, af teledata, altså man ikke vil dokumentere de her teledata. Som altså det lidt sag. ligesom, at øh, jeg mangler lige den her ingrediens til mit øh, brød, men jeg kan godt bage der alligevel. Så, så kommer der bare det, ikke lige spældt med i den her gang, eller hvad det er. Sådan kan du <laughs> vælge. Forhåbentlig er, er lidt husmoderlig, ja. ja, ja. ja. Uh, men, men så kan man sige, uh, at de ville så gerne have, uh, have muligheden for at putte uh, spældt med i uh, drejning, <laughs> hvis du vil sige det på den måde. Uh, for i hvert fald, så, uh, så var der egentlig en, en ganske kort forhandling, hvor... Uh, hvor man kan sige, at, at de, de ikke vil fraskrive sig uh, mulighed for at bruge nogen. Uh, det er så især oplysninger, altså oplysninger om, hvilke de master deres klienters mobiltelefoner der er koblet på på bestemte tidspunkter. De oplysninger vil de gerne forbeholde sig mulighed for at bruge under sagen. Uh, Men det kunne de vel også bare gøre, så længe det ikke er der skal stå på for det, eller Ja, det, det var jo så det, som, som var blevet undersøgt, fordi anklageren har så, det, det er jo rigtigt, at instruksen lyder på, at det er anklagemyndigheden, der ikke må bruge de her. Det er jo det, Rigsadvokaten har sagt. Men øh, anklageren havde så forhørt sig hos øh, statsadvokaten øh, i forhold til den her situation, hvor, hvor det forsvarne forsvarende alene, der vil, der vil bruge dem. Og der havde indstillingen fra statsadvokaten været, at det skulle medføre, at man øh, måtte begære sagen udsat, øh, lige så vel som, hvis det var anklageren, der ville have brugt de her beviser. Men det fordi, Morten, at, at, at bevismaterialet i sådan en sag er jo anklagemyndighedens. Altså, det er jo, det er jo anklagemyndigheden, der, der står for, og, eller politiet, der efterforsker og, og samler bevismaterialet, som forsvarende så også skal have. Og det materiale skal jo kunne fremlægges objektivt. Så hvis nu ja. en forsvar, siger, jamen, jeg vil gerne lige bruge de der fire oplysninger, hvor en mast viser, at min klient måske i virkeligheden var kørt den anden vej eller sådan et eller andet, så kan anklæderen jo også dels sige, jamen jeg ved ikke, om der er fejl i det her, og, og, og jeg ved ikke, hvad retten skal mene om, for vi aner ikke, hvad det er, og der kan måske så også komme behov for at sige, jamen prøv at høre, der er 35 andre oplysninger af data som viser, at han altså var det sted, vi siger. Det er vel derfor, at man så siger, jamen, hvis vi overhovedet skal tale data så er vi nødt til at, at vente. Ja, og der var selvfølgelig også en, en kort meningsudveksling der mellem, mellem anklager og forsvar, Men hvor man faktisk ret hurtigt enes om at sige, at det, det kan være et problem i forhold til objektiviteten, øh, hvis, hvis øh, de her data så på en eller anden måde indgår eller ikke indgår i sagen. Øh, så, så, så derfor så var parterne, altså forsvar og, og, og anklagemyndighed, sådan set enige om at indstille til til retten, at, øh, at sagen bliver udsat, øh, og, og det øh, træfferetsformanden så også beslutning om at gøre. Og så er det, man ikke ved, hvornår sagen kan, kan, så kan føres, fordi vi ved ikke, hvor lang tid det tager politiet at finde ud af, hvad problemerne er i de her seneste, øh, den her øh, seneste bekymring for øh, kvaliteten af teleoplysningerne, og derfor... Så, så ved vi ikke, hvornår man ligesom er færdig med at undersøge det. Vil du ikke lige, Morten Johan, op for mig? De her fire yngre mænd, de er alle sammen i begyndelsen af 20'erne, så vidt jeg husker, ikke? Mellem 21 og 30. Ja. Nå ja, det er så ikke helt i begyndelsen. Hvad er det, de er tiltalt for? De er tiltalt for alle fire et, et overfald, som skete i, i boligområdet A Agervang i Holbæk i starten af oktober sidste år, hvor... Hvor øh, der lige pludselig kommer kørende flere biler med øh, adskillige øh, mennesker i, og som stiger ud af de her biler, og så går de løs på, på tre unge mænd, øh, som står ved et busstop i stedet. Øh, og der bliver så altså brugt øh, hammer, og økser øh, og bats, øh, ifølge anklageskriftet, øh, mod de her tre unge mænd, som, som sådan set øh, slipper uden, øh, uden de store skader, men, men det, har, det har gået voldsomt for sig. Det er da imponerende at slippe uden store skader, når nogen kommer med hammer og økser? Det, det er det, ja. Nu, nu har vi jo så ikke haft mulighed for at høre forklaringer i så, fordi den jo så er blevet udsat, øh, men, men, men altså oprindeligt var der også rejst til omkring drabsforsøg, men, men det er så efterfølgende blevet ændret til grov vold. Men altså der, for altså, det kan... samme forhold, hvor man har efterforsket det som et drabsforsøg, så har man, man glædet ned i angrebsskriftet på, på grov vold. Ja, og der skete allerede det i grundlovsforhøret, hvor, hvor der var et par stykker af de her, der, der blev fængslet nogle, nogle få dage efter, øh, at, at dommeren fængslede dem på, på det grundlag at høre krogvold. Så, så det har egentlig fra starten øh, nok stået klart, at... at øh, at Sikkelsen-Grabbs-forsøg måske var skudt lidt over øhm, Men det er så i hvert fald det, de, alle de fire her, de har været tiltalt for det forhold, og to af dem har så været, været tiltalt for et andet overfald i Købing-Sjælland tre dage senere, øhm, hvor en 18-årig bliver opsøgt i sin lejlighed og, og jaget ud, hvor der så står en tredje, og det er så en ukendt gerningsmand, som der så ikke har kunne rejse til sag imod endnu, hvor vi så overfalder ham med, med en eller anden ukendt genstand, øh, så han brækker hånden, da han forsøger at, at værve for sig. Så øhm, det har ligesom valgt de to hovedforhold i sagen. Og, men men og det, det med, med dem ved busstopsted, det, det foregår jo under en konflikt, som, som ligger mellem banditers og så det, det her, det her kvarter, vangkvarteret, kalder man det, ikke også? Ja. Ja, det, det gør begge forhold her, faktisk. Okay. Øh, fordi øh, det, det er rigtigt, at i de der dage for inden øh, det her overfald, søndag eftermiddag, ved der har der været noget, noget tumult øh, omkring Benditos' øh, klubhus øh, i Holbæk, øh, ind i byen. Øh, et sted, der nu i øvrigt er lukket som konsekvens af den her konflikt. Men, men, men øh, der tørner de sammen, og så sker det her overfald, så søndag eftermiddag, og så tre dage senere der om natten, der den her 18 mand, som ifølge politiet øh, tilhører øh, det, det, man kalder vanggruppen, som er sådan en løs gruppering af af, af hvad skal man sige, primært anden generations indvandrere, som, som bor i det her vangkvarter i Holbæk, øh, og som jo så på en eller anden måde... det er ikke en egentlig gruppe... bande, men en gruppering? Det er det, politiet kalder det ja. Ja. De vil ikke kalde det en bande. Ja. Morten, øh, vi har ikke så lang tid tilbage, men vi skal jo nå at have med, at efter man så retten beslutter, at man skal udsætte sagen mod de her fire øh, folk så bliver de løslat. Ja, det sker så som konsekvenser. De er jo stadigvæk tiltalt. Altså, det er, de er jo ikke bare sådan... Altså, anklagermyndigheder har jo sagt, at vi mener faktisk, at de her fire mænd kan dømmes for det, vi anklager dem for. Nej, men det, der sker, er jo, at retten sender sagen tilbage til anklagemyndigheden og siger, at nu skal I lave en ny bevisvurdering, og det ved vi jo så også fra de andre sager, nu skal man jo finde ud af, kan man bruge de her tilledata og så videre, ikke? Så når politiet og visadvokaten på et tidspunkt finder ud af, om man kan bruge de beviser i den, så vil sagen så på ny blive sendt til retten. Så ja, de er stadig tiltalt, men fordi man siger, at de allerede nu har siddet varetægtsvinklet i cirka en 10 måneder af de her, så er der det, der hedder sådan en proportionalitetsbetrækning, at man mener at de ville komme til at sidde i i for lang tid i forhold til den dom, de vil kunne vente. Fordi så en for... dom ville lande på en, hvad, en to tre års fængsel eller deromkring. Ja, og så skal man en... regne prøveløsladet til ind og den slags. Ja, det er svært at sige, hvad den vil lande på, ikke? men, men de er jo tiltalt for bandeparagrafen her, så de vil jo faktisk kunne få et dobbeltstraf, men, mm. men, men i forvejen et års varetægtsfængs jo normalt sådan en meget, meget hårdfin grænse for, at der skal dommerne ud og tage særlig hensyn i hvert fald. Og Hvis de skal sidde mere, mere end et år, år. ja. Okay. Ja, og den ville man jo nærme sig i og med, at sagen tidligst kunne blive genoptaget midt i oktober, på grund af den her instruks fra esa okay, om det her to måneder stop. Og alligevel okay. til sidst kommer den jo først første gang øh, formentlig langt ind i det nye år, når der skal findes tidligere kalenderen hos fire forsvarer ja. og en masse andre parter i sådan en okay. sag. Okay. Morten Dyrhagen, øh, hvis, øh, hvis vi findes endnu øh, i det nye år, så, øh, så vil vi vældig gerne høre om den, når, øh, når vi når så langt. Men indtil videre vil jeg sige mange tak, fordi du vil være med. Det var det. lidt. Det var Morten Johan Christensen fra Nordvestnyt i Holbæk. Vores tid er gået, signalerer vores producer Nima Samani. Er det fedt at blive, spørger jeg dig bare lige her til sidst, rigtig ganske kort, og blive løsladt, ligesom du tror, at nu skal du ind og have sagen behandlet, have en dom, og så bliver du løsladt, men du ved, at den ligger og venter derude på dig i fremtiden? Det er nok fedt lige sekundet at blive løsladt. Men øh, jeg tror så lige, når der er gået et par dage, at man lige har vendt sig til, at man har været ude, så tror jeg også det, at man godt ved, at før eller siden, så skal man lade sig ind. Og man ved ikke, hvor længe. Så tror jeg, den uvisthed, den, den er hård gå med. Det blev det sidste, vi nåede i denne uges udgave af Politiradio. Her til sidst var det Rikke Foss. Ved siden af mig sidder Dan Bjergå. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24 /7.